És dimecres 2 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell repassarem les paraules més destacades que ens ha deixat Júlia Tàpies que aquesta tarda a les 7 inaugura l'exposició fotogràfica Mirades oblidades, Sàhara Occidental, 43 anys d'exili al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. Amb la Laura Requena del Museu del Suro comentarem la dinovena edició del Cap de Setmana Ibèric. L'activitat programada pel museu ja ha arribat al topall d'inscripcions. La informació comarcal destacada de la jornada ens portarà fins a la capital de la comarca per explicar que el Baix Empordà reviu els 150 anys dels fets del Foc de la Bisbal. Recordarem que l'Institut de Promoció Econòmica oferta cinc llocs de treball dins del programa de joves titulats en pràctiques 2019 i frau una crida per intentar trobar dos arquitectes tècnics, en aquest cas per a les places de tècnica o tècnica de Georreferenciació i tècnica o tècnica de diagnosi d'edificis. També tindrem temps per explicar-vos que arriba la 22a edició de les Jornades Gastronòmiques Snew. I acabarem parlant de joventuts musicals i és que aquest dissabte, dia 5 d'octubre, inauguren els concerts de tardor. N'han programat un total de 3. En parlarem d'aquest primer amb en Daniel Regincós. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres 2 d'octubre i ho farem doncs repassant les paraules més destacades que ens ha deixat l'entrevista que en Rafael Corbi ha mantingut durant aquest matinal d'avui de ràdio Palafrugell amb la Júlia Tàpies, l'organitzadora de l'exposició Mirades oblidades, Sàhara Occidental, 43 anys d'exili. Avui dimecres a les 7 al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell s'hi inaugura aquesta exposició organitzada, com dèiem, per Júlia Tàpies estudiant de segon de batxillerat amb la col·laboració de la CAPS. La jove palafrugellenca ha passat pels micròfons de la nostra sintonia per explicar els detalls d'aquesta exposició i malgrat que en un primer moment la seva idea era viatjar el Sàhara, per problemes de seguretat, finalment no ho va poder fer. La meva idea era en el Sàhara, l'únic que per problemes de seguretat no puc viatjar a ser menor d'edat, mm -hmm. i ens vaig parlar amb els de la CAPS que havien anat en el viatge, bueno, feia un temps, i dels viatges m'han donat unes fotografies, i jo d'aquelles foto fotografies de triat i organitzat l'exposició. Per aquest motiu ha necessitat la col·laboració de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharauí L'entitat li ha cedit les fotografies que composen aquesta exposició i en aquest sentit,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 en la vida quotidiana d'allà, els pobles que veuen les escoles dels nens, em, bueno, el que fan les dones, els jocs que, fan, que tenen allà per entretenir-se i bueno, així, coses variades a la vida. I com va néixer aquesta exposició? Doncs, la voluntat va ser d'enfocar el seu treball de recerca de segon de batxillerat en el Sàhara Occidental per la vinculació del seu avi amb aquest país. El treball de recerca de segon de batxillerat doncs el meu tema és sobre el sàcar occidental, bueno, ja que com a família estem involucrada, perquè el meu avi va estar en una associació i tot això, ens vaig triar en aquest tema, ja que sabia coses. Llavors, com a part més pràctica doncs vaig pensar, estaria a fer, fer una exposició fotogràfica, que és una cosa molt visible, no?, en el poble i, bueno, jo vaig anar a contactar amb ells. Bueno, jo he viscut des de petita que els meus avis van, van adoptar pel programa Vacances en Pau una nena que ha viscut des de sempre amb els meus pares i, bueno... Jo, com les he conegut des que soc molt petita, tinc relació amb la família i tot això, llavors és un tema que per mi sempre, des de petita l'he tingut allà, per mi no ha sigut tan oblidat. I a més a més, altres detalls que presenta aquesta exposició i que ens ha deixat la Júlia Tàpies a la nostra sintonia és que malgrat que les imatges corresponen a diferents viatges, la majoria són de la mateixa zona i la Júlia, més a més, també ha explicat per què volia que les fotografies fossin en color i no en blanc i negre.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 i més simples, que ja no estiguessin, que no l'hagués utilitzat algú, o no hagués fet algú, sinó fer-ho jo. Eren com si estiguessin impreses, recentment. Així doncs, aquesta tarda, a les 7, al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós, viurà la inauguració de l'exposició fotogràfica Mirades Oblidades, Sàhara Occidental, 43 anys d'exili, una presentació doncs, que tindrà lloc també, eh, que, que també hi haurà doncs, els representants de la CAPS i que usem hem de dir doncs, que si voleu escoltar l'entrevista íntegra que en Rafael Corbià ha mantingut amb la Júlia doncs ho podeu fer a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Trobareu la notícia d'aquesta inauguració i al final de tot d'aquesta entrada doncs trobareu la conversa íntegra amb la Júlia Tàpies. Seguim en aquest informatiu, comentem doncs, més notícies relacionades amb el nostre municipi. Si us recordeu, ahir doncs, parlàvem de la dinovena edició del cap de setmana ibèric en el què el Museu del Soluí tornava a participar. Ens posem en contacte amb la Laura Requena, que ens explicarà doncs, què han preparat en guany per aquest cap de setmana ibèric. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada.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 que som molt coneguts, no sé si teniu vosaltres la sensació, malgrat doncs, que feu aquestes uh, activitats doncs, uh, en, aquests, en aquest punt també, que a vegades és un, un, un indret força desconegut per a uh, la gent de Palafrició i també de la comarca.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 i d'alguna manera des del museu sempre doncs, ja s'ha fet el centre de visitants per promocionar-los, ha canviat la senyalització, perquè pugui ser prou, prou conegut i tothom tingui l'oportunitat d'acostar-s'hi. Sí, sí. Doncs aquesta activitat d'aquest cap de setmana, que malauradament, doncs, o, o no... Malauradament dics pel que no us hagiu apuntat. Doncs ja no ja estan les inscripcions totes plenes i per tant doncs hem de celebrar que és un èxit això que com ha dit la Lauras doncs, és aquesta ruta dels Ibers donc ja se sol sol'mplear i per tant doncs és un, una activitat doncs, que té el seu, el seu públic. donc és una de les que tenen programades per aquest mes d'octubre al Museu del Suro en els propers dies doncs, i en les propers setmanes també comentarem altres activitats que tenen programades eh, pel, per, en aquesta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 Doncs per la propera vegada, ja ho sabeu, us d'estar més atents per apuntar-vos a aquestes activitats que s'organitzen des de del Museu d'Arqueologia d'Ull Estret per a tot Catalunya, amb aquest dinover cap de setmana ibèric, i l'any que ve doncs, estigueu més atents per tal de poder-vos inscriure's abans que s'acabin les places per a les activitats que organitza el Museu del Suru. Nosaltres, doncs, com dèiem, repassarem les següents setmanes les activitats que tenen programades des del museu, per tal doncs, que us n'ha sabat planteu i pogeu doncs assistir-hi. Moment ara per a la informació comarcal destacada de la jornada de les darreres hores per explicar-vos que la Bisbal d'Empordà commemora aquesta setmana els 150 anys dels fets del foc de la Bisbal durant la insurrecció federalista de 1869. L'esdeveniment històric serà recordat amb un seguit d'activitats entre demà dijous i el diumenge 6 d'octubre concentrades a la capital del Baix Empordà. Segons l'Enciclopèdia Catalana, el foc de la Bisbal és un enfrontament que va tenir lloc a a la ciutat el 6 d'octubre de 1869 entre les tropes del governador militar de Girona i una força republicana de 2000 homes que s'havien fet forts a la ciutat. Per commemorar els fets des del consistori de la Bisbal s'han preparat una bateria d'actes que arrencaran aquest dijous, demà mateix, amb la presentació d'aquests i la projecció d'un documental al Teatre Mundial del municipi. El documental és una peça filmogràfica sobre les activitats de celebració del Foc de la Bisbal del director Kim Paredes. L'endemà, divendres 4 de setembre, l'historiador local Jordi Frigola farà una conferència titulada què volien els republicans federals bisbalencs l'any 1869 amb una mostra de documents i notícies a les 8 del vespre a l'arxiu comarcal del Basi Empordà. Així, el dissabte, la següent activitat que han programat serà una exposició amb el títol La ceràmica de la Bisbal en temps de revolta burgesos i menestrals a partir de les 12 del migdia al Terracota Museu. A les 5 de la tarda tindrà lloc la ruta del foc de la Bisbal que sortirà de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà amb una visita guiada i un recorregut pels llocs emblemàtics del fet del 1869. Més tard, a les 6 sentiran el toc de submatent des de cinc campanars de la Bisbal, Cruïlles i Cursà, i a més a més hi, ha, hi haurà actuacions de la Bisban i Timbalers a la plaça Llibertat que culminaran amb una audició a càrrec de la cobla de l'Escola de Música Municipal Conrat Saló. Tornem cap a casa nostra i ho fem per explicar... Només que des de l'Ajuntament de Palafrugell s'oferten doncs, cinc llocs de treball dins del programa de joves titulats en pràctiques 2019, que ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya. Si us recordeu, doncs en parlàvem ara fa uns dies, unes setmanes, al voltant d'aquesta doncs, oportunitat que tenen els joves menors de 30 anys, i és que l'Ajuntament de Palafrugell, doncs per cinquè any consecutiu, doncs eh, proposa, eh, fa aquesta oferta a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i també amb aquest programa de Garantia Juvenil impulsat per la Unió Europea. Garantia Juvenil, recordem, forma part d'una estratègia europea amb l'objectiu de facilitar l'accés als joves al mercat de treball i, d'altra banda, aquest projecte també té com a objectiu lluitar contra l'atur juvenil i, en aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Palafrugell, hi torna a participar. Des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, que és qui gestiona doncs, aquesta contractació, se'ns ha fet saber que, sobretot, estan interessats en buscar eh, persones eh, doncs, que tinguin la titulació d'arquitecte per a les places de tècnic de georeferenciació i també com a tècnic o tècnica de diagnosi d'edificis. Eh, són dos places doncs, que necessitenquitec de ser arquitecte tècnic i en aquest cas, doncs, de moment no tenen currículums, per tant, si ningú s'hi present en els propers dies i en les properes setmanes a les tirarrà doncs, la setmana que ve no l'altra. Doncs de deixar aquestes dues places desertes, un fet que no ha passat mai, com ens comentava uh, of the Record, la Carme Ramírez del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Trobareu més informació a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat si busqueu doncs la notícia de noves oportunitats per als menors de 30 anys o d'altra banda doncs, si també visiteu la pàgina web de l'Ajuntament de Palafrugell, palafrugell.cat doncs també trobareu les bases doncs, per poder-vos inscriure. Ara doncs, teniu temps fins al dia 15 d'octubre del 2019 per presentar la vostra sol·licitud. Una sol·licitud que ha de ser presencial i doncs, després s'entrarà en els processos selectius. Per tant, recordem, des de l'Institut de Promoció Econòmica es requereixen com a mínim doncs, dues persones que tinguin la titulació d'arquitecte tècnic per tal doncs, de poder optar a aquestes dues places que us comentàvem. D'una banda, la de tècnica o tècnica de georreferenciació i l'altra com a tècnica o tècnica de diagnosi d'edificis. Seguim en aquest informatiu, continuem amb notícies relacionades amb el nostre municipi i ho fem ara per explicar que des de l'Institut de Promoció Econòmica s'està doncs, ja treballant en la 22a edició de les Jornades Gastronòmiques és Niu que tindrà lloc de l'11 d'octubre al 3 de novembre amb un total de nous restaurants de Palafrugell que tornen a participar en la campanya gastronòmica és New. En aquesta 22a edició els restaurants que ofereixen aquest plat emblemàtic de la cuina local són el restaurant L'Arc, La Xicra i el restaurant Pa i Raïm de Palafrugell, el balcó de Calella, de Calella de Palafrugell, el restaurant Llafranc, el restaurant Hotel Casamar, el restaurant La Blanca i el restaurant Terrassa Terra Mar de Llafranc i, finalment, el restaurant El Clot dels Musols, de Tamariu. El menú de campanya consta d'un vermut amb tres tapetes com entrant, es niu, postres de sorbet, vins del celler, espelt, aigua i cafè a partir de 38 euros segons l'establiment. I per tercer any consecutiu doncs, també us hem d'explicar que es manté l'aposta per fer que esniu arribi a totes les cases de palafrugell i rodalies que vulguin recuperar o simplement provar el sabor d'un dels nostres plats més tradicionals. Amb aquest objectiu, els restaurants que participen de la campanya enguany també ho ofereixen la possibilitat que la gent s'endugui a casa racions preparades d'aquest plat exquisit. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, d'avui dimecres 2 d'octubre, i ho farem posant la mirada en el cap de setmana, i és que una de les activitats que s'estrena en aquest primer cap de setmana del mes d'octubre. Són els concerts de tardor que ha organitzat Joventuts Musicals. Per comentar aquests concerts, hem convidat als estudis de Ràdio Palafrugell en Daniel Regincós, que és, forma part de la Junta de Joventuts Musicals. Amb ell doncs, comentarem aquest primer concert que tindrà lloc aquest proper diumenge, aquest proper dissabte a les 6 de la tarda, al Museu del Suru. Bon dia, Daniel.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 És el primer any que la Junta Nova ha agafat doncs, les, les, eh, això, la, la regnes de, les regnes, això en no em sortia la paraula de tot el cicle d'estiu, tant la programació com la gestió, etc. Uh -huh. I la veritat és que la juntata valorem molt positivament com han anat. Ev eh, evident sempre hi han coses que anem aprenent pel camí i bueno, això ens ajuda molt.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 Sí, exactament, que hi, que hi seran, que eh, doncs mira, el, aquest dissabte 5 eh, començarem un concert de música postromàntica per violí i piano eh, en aquest concert vindrà el canadenc instal·lat a Colònia a la ciutat alemanya de Colònia, mm -hmm. Jordan O'Fish i, eh, i també un pianista català que es diu Alex Ramírez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 doncs una conversa que hem mantingut amb en Daniel Regincós de la Junta de Joventuts Musicals i que podreu doncs, recuperar íntegrament en les properes hores a través de la nostra pàgina web a Radiopalafrugell.cat i també donc podrem escoltar íntegrament aquesta conversa en els propers dies a la sintonia de Radio Palafrugell. I amb aquesta informació doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 2 d'octubre. Nosaltres doncs, us recordem abans d'acomiadar-nos que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant doncs, seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, allà hi trobareu totes les notícies que passin al nostre municipi i d'altra banda doncs, nosaltres us les explicarem demà a la mateixa hora en aquesta sintonia. Que passeu un molt bon dia.